Віддав садибу гардерів, З великого димаря не курився дим, і на якусь мить гість злякався найгіршого. Вигляд самої ферми приголомшував. Землю вкривала сіровата всохла трава і листя. Зі старовинних стін і фронтонів ламким галузям осипалися виноградні лози. Могутні, Безлисті дерева здіймалися до сірого, листопадового неба і ніби аж пащили злобою, якої Еммі не міг не зауважити у майже непомітному погойдуванні їхніх гілок. Проте Наум був ще живий. Він геть ослаблий, але притомний, лежав на канапі у низенькій кухні і віддав Зіні якісь накази. В кімнаті було страшенно холодно, і коли Еммі почав помітно дрежати, господар хрипко гукнув Зіні принести більше дров. Проте від них було небагато користі, бо чимала піч була згасла й порожня, і тільки вітер що задував крізь Демар, раз у раз діймав там хмарки кіптяви. Тоді Наум запитав, чи потеплішало тепер, коли у вогонь підкинули дров. І Еммі збагнув, що трапилось. Урвалася найгрубша жила, і розум безталанного фермера із останніх сил захищався. Від ще більшого горя. Обережне розпитування не допомогло Емі з'ясувати, куди ж зник Зіна. В Криниці. Він живе в Криниці. Це все, що спромігся сказати, отмарений розумом батько. Тоді в голові гостя блискавично промайнула думка про божевільну дружину господаря. І він став розпитувати про неї. «Неббі? Тут? Де ж їй ще бути?» Здивовано відповів бідолаха Наум. І невдовзі Емні збагнув, що шукати доведеться самотужки. Залишивши заслаблого чоловіка, бурмотіти собі на канапі, він зняв ключі з цвяжка за дверима, і піднявся скрипучими сходами на горище. На горі було тісно і чимось страшенно смерділо. Ні звідки не долинало жодного звуку. Щодо трьох дверей в коридорі тільки одні були замкнені, тож саме до них він почав підбирати ключі і зв'язки. Третій ключ підійшов, і трохи пововтузившись із замком, Еммі... Відчинив на високі білі двері. Всередині панувала темрява, бо єдине віконце було невелике, до того ж напівзакрите грубими дерев'яними віконницями. Стоячи на збитій і широких дощок підлозі, Емі нічого гісінько не бачив. Сморід неможливо було витримувати, тож Перш ніж ступити в липкі кімнати, йому довелося вийти назовні, аби наповнити легені придатним для дихання повітрям. Овійшовши, він побачив щось темне у кутку, а придивившись, голосно закричав. В цей час йому здалося, що з підлоги піднялася якась хмарка затуливши собою вікно. А ще за мить, відчув, що його наче ошпарило якимось гидотним струменем пари. Дивні кольори затанцювали в нього перед очима. І якби він не заціп'янів від жаху, то згадав би про глобулу в метеорі, яку пробив геологічний молоток, і про страхітливу рослинність, що зійшла тієї весни. Але він міг думати лише про блюзнірське страховидло, яке зараз було перед ним, і яке очевидно також стало жертвою безіменного Фатуму, що спіткав молодого Тадея і худобу. Але найстрашніше у цьому жахітті було те, що воно повільно і невблаганно сунуло вперед водночас продовжуючи розпадатися. Більше Еммі не сказав мені жодного слова про той випадок, і більше в його розповіді не спливало згадок про те, що безформна купа в кутку могла рухатись. Є речі, які краще не згадувати, а те, що зроблено з почуття гуманності, нерідко жорстоко засуджується законом. Я зрозумів тільки, що коли він пішов, у тій кімнаті на горищі більше нічого не ворушилося, і що залишити там бодай щось, здатне пересуватися, було б чи не страхітливішим вчинком, аніж проректи будь-яку істоту на довічні муки. Будь-хто на місці флегматичного фермера Збожеволів би Чи принаймні втратив свідомість Але Еммі Не втрачаючи голови Вийшов крізь низенькі двері Замкнувши за собою Прокляту таємницю кімнати Слід було подбати Про Наума Його потрібно було нагодувати І привезти до тями А ще перевести кудись Де про нього поторбуються Спускаючись темними сходами Еммі Почув внизу якийсь глухий звук. Він навіть подумав, що це притлумений крик, нервово пригадавши ту, наче липку пару, яка овіяла його у страхітливій кімнаті на горі. Кого міг потревожити його крик і його присутність. Спинившись від неусвідомленого страху, він почув інші звуки, що долинали знизу. Певно, там волочили щось важке. А ще чувся гидотний, в'язкий звук, ніби якесь мерзенне і нечистиве поріддя щось смоктало. Несподівано здолавши неймовірну висоту асоціативного мислення, він мимоволі подумав про побачення на горі. «Милий Боже, в якому ж це страхітливому сні він опинився?» Він не наважувався йти ні вперед, ані назад, лише стояв і тремтів перед темним поворотом сходів. В його пам'яті закарбувалися найменші подробиці, звуки, відчуття, очікування жаху, темрява, крутизна вузьких східців і Боже милосердний. Тьмяне, але добре помітне світіння Всієї деревини навколо нього Східців, перил, оголеної дранки й балок Тоді Еммі Почув, як його кінь, що стояв на дворі Несамовито заіржав А потім пролунав ту копит Із звуки квапливої втечі За якусь хвилю Запряженою бричку кінь зник, залишивши переляканого чоловіка стояти на сходах і гадати, що ж його так налякало. Але це ще не все. Був ще й інший звук. Щось, наче сплеск, либонь води в криниці. Він залишив стриноженого героя біля неї, і колесо брички, мабуть, просто зачепилося за цямрину, вирвавши звідти камінь. А бліде, фосфоресцентне світло все так само сяяло на гидотній старезній деревині. Господи, який же то був ветхий будинок. Його звели ще 1670 року, а мансардний поверх не пізніше 1730-го. Тепер знизу чітко долинало легеньке шкрябутіння у підлогу, і Еммі міцно стиснув в руці масивного ціпка, якого він навіщось підібрав на горищі. Ледь опанувавши себе, він спустився вниз і сміливо рушив до кухні, Втім, він так туди і не дістався, оскільки там більше не було того, по кого він ішов. Воно трапилось йому на півдорозі, і ще подаючи ознаки життя. Еммі не міг сказати, чи приповзло воно самотужки, а чи його сюди притягла якась. Невідома сила, а проте на ньому вже лежала печать смерті. Все сталося з ним за якісь півгодини. Стрімке наближення кінця, посіріння і розклад. Воно було жахливо крихким, сухі шматки ссипалися з нього на підлогу. Еммі не міг до нього торкнутися. Лише нажахано вдивлявся у спотворену пародію на те, що раніше було обличчям. «Що то було, Науме? Що то було?» – прошепотів він, і потріскані зотлілі губи на силу спромоглися на останню відповідь. Не знаю. Я не знаю. Просто сяйво воно опалює холодне, вологе, але опалює. Живе в колодязі. Я бачив його. Сяйво схоже на дим. Той самий колір, що в трави цієї весни. криниця світиться ночами. Тед, Мерні, Зіна, все живе. Висмоктує життя з усього живого. В камені з неба. Воно було в тому камені з неба. Заразило все навколо Не знаю, чого йому треба Так кругла штука Вчені видобули її з каменю з неба Вони розбили її Вона була того ж кольору Того ж кольору, що й листя, і трава В камені було ще Насіння Яйця Воно виросло. вперше побачив його цього тижня. Стало велике, коли впоралося із Зіною. Зіна був сильний. Багато життя. Спочатку селиться у тебе в голові. Потім забирає усього. Спалює тебе. Вода з колодязя. Ти мав рацію. Вода була погана. Зіна не повернувся з колодязя, від нього не втекти. Воно притягує. Ти знаєш, увесь час знаєш, що буде, але вдіяти нічого не можеш. Я бачив його. Неодноразово з того часу, як воно взяло Зіна. Не пам'ятаю. Денебі, Емі. Мене в голові все змішалося. Не пам'ятаю, коли годував її останній раз. Воно забере її, якщо ми не завадимо. Просто сяйво. Воно світиться. Її обличчя. Точнісінько так само світиться в темряві, а воно палює і висмоктує. Воно прийшло звідти, де все не так, як у нас, так сказав професор. Він мав рацію. Бережися, Емі, воно не тільки світиться, воно висмоктує життя. Це був кінець. Оте, те, що говорило, більше не могло продовжувати, бо вже розпадалося на шматки. Еммі прикрив останки червоною картатою скатертиною і через задні двері вибіг на поле. Він піднявся вгору схилом на десятиакрове пасовище і поквапився дому північною дорогою крізь ліси. Він не міг змусити себе пройти повскриницю, від якої втік його кінь. Глянув на нею вікно і побачив, що у цям не бракує жодного камінця. Отже, бричка ні за що не зачепилася. А той сплеск був від чогось іншого. Чогось що, покінчивши з бідним наумом, пірнуло в криницю. Коли Еммі дістався до свого дому, виявилося, що кінь з бричкою вже прибіг, до смерті налякавши його бідолашну дружину. Заспокоївши її, однак нічого не пояснивши, він негайно вирушив до Аркгема і повідомив представникам влади, що сімейства Гарднерів більше немає. Він не вдавався подробиці, лише повідомив про смерть Наума і Неббі, бо про смерть Тадея і так було відомо. Та ще згадав, що причиною лебунь була та сама недуга, від якої вимерла худоба. Також повідомив, що Мервін та Зіна зникли. У поліцейському відділку його стали допитувати. І зрештою Еммі... Довелося супроводжувати на ферму Гарднера трьох офіцерів разом із коронером, судмедекспертом і ветеринаром, який раніше лікував їхню хвору худобу. Робив це Емі всупереч власному бажанню, бо вже було по обіді, і він боявся, що їх у цій прокляті місцині може заскочити ніч, лише присутність інших людей його трохи заспокоювала. Усі шестеро чоловіків їхали у легкому відкритому екіпажі, вслід за бричкою Еммі, прибувши на спустошене моровицею обійстя близько четвертої. Хай якими звичними були для офіцерів сцени відразливих смертей, все ж нікого не заставило байдужим те, що вони побачили на горищі та внизу на підлозі під червоною картатою скатертиною. Сам вигляд ферми, що обернулася сірою пусткою, достатньо вражав. Але ті дві речі, які тліли просто на очах, були за межами будь-якої уяви. Ніхто не міг на них довго дивитися, а судмедексперт зауважив, що йому немає на чому проводити експертизу. Звісно, окремі зразки піддавалися аналізу, тож він зібрав їх, і тут справа набула дуже химерного продовження у лабораторії університету, куди принесли дві колби із порохом. Під спектроскопом обидва зразки давали барву невідомого спектру, чимало відтінків якої були до стото такі ж, як і в чудернацькому метеорі, що впав торік Приблизно через місяць матеріал втратив свою здатність випромінювати цей спектр Чисте шпорохно складалося переважно з лужних фосфатів та карбонатів Якби Еммі міг лише подумати, що вони зазирнуть у криницю Він би не сказав їм жодного слова про неї Сонце хилилося до заходу, і понад усе на світі йому хотілося забратися звідси. А все ж він не міг утриматися і кидав знервовані погляди у бік кам'яної цямрини під великим журавлем. Тож, коли детектив поцікавився, в чому річ, він мимохідь зауважив, що Наум боявся чогось там, унизу. Боявся так сильно, що навіть не думав про те, щоб шукати там Мервіна чи Зіну. По цих словах слідчі вже не хотіли нічого чути, лише негайно вичерпати і обстежити дно криниці. Тож Еммі, тремтячи з голови до п'ят, мусив чекати, поки затхлу воду відро за відром витягали нагору і виливали на землю. Чоловіки з огидою відверталися від рідини, а під кінець і просто закривали носи від всюди сущого нестерпного смороду. Робота виявилась не настільки тривалою, як вони боялися, бо рівень води був дуже низьким. Не варто, мабуть, докладно розповідати про те, що вони там знайшли. Мервін і Зіна – Обоє були там, точніше кажучи, їхні частини, а від решток зосталися майже самі кістки. Всередині також був невеличкий олень і чималий пес, приблизно в такому ж самому стані, та ще купа кісток дрібніших тварин. Болото і слиз на дні були пористі, і наче булькотіли, а чоловік, який з довгою дерев'яною жердиною спустився на ручних опорах вниз, виявив, що та може проникати на яку завгодно глибину, не зустрівши жодної твердої перепони. Запали сутінки, тож з будинку винесли ліхтарі. Тоді Зрозумівши, що з колодязя більше просто нічого діставати, всі зайшли досередини і сіли радитися в старовинному покої, а мінливе світло таємничого місячного серпика блідо сяяло над сірою пусткою двору. Усіх чоловіків ця справа відверто збентежила. Ніхто не міг знайти хоча б якогось переконливого доказу, що свідчив би про зв'язок між дивною рослинністю, невідомою хворобою живності та людей і незбагненними смертями Мервіна та Зіни в отруєній криниці. Так, всі вони чули сільські поголоски, але ніхто з них не міг повірити, що тут було щось, щоб настільки суперечило законам природи. Безсумнівно, метеор отруїв ґрунт. Але хвороби людей і тварин, які нічого з цього ґрунту не їли, мали мати іншу природу. Річ у воді з криниці цілком можливо. Добре було б зробити її аналіз. Але яке незбагненне божевілля змусило обох хлопців туди стрибнути? Вони обоє поводились настільки схоже і, судячи зі знайдених фрагментів, Обоє страждали від усе того ж смертельного сірого тліну. Чому ж усе сіріло і починало порохнявіти. Коронер, що сидів біля вікна, яке виходило на переднє подвір'я, першим помітив мерехтіння біля криниці. Запала глибока ніч, і вся ця мерзенна земля здавалося, блідо світилася. І то не були промені місяця це бліде мерехтіння було чітко і ясно видно воно немов струмигніло із чорної ями колодязя, наче слабкий промінь кишенькового ліхтарика, тьмяно відбиваючись у невеличких калюшках там, куди зливали воду. Воно мало дуже дивний колір. А щойно всі чоловіки підійшли до вікна, Еммі, поглянувши туди, знов відчув несамовитий переляк. Йому був добре знайомий відтінок цього дивного променя примарних міазм. Він бачив цю барву раніше і боявся навіть подумати, що вона може означати. Він бачив, Її в тій огидній, крихкій глобулі Всередині небесного каменя два літа тому Бачив ті шалені рослинності навесні Навіть, здавалося, бачив її цього таки ранку Навпроти маленького затуленого віконечка У тій страхітливій кімнаті на горищі Де трапилися речі, для яких немає назви та барва спалахнула лише на мить, а тоді повз нього пронісся той липкий, гидотний струмінь випарів, а потім щось, щось цієї ж барви забрало бідного Наума. Так він сам сказав наприкінці, що воно як та глобула і рослини. Тоді його кінь налякано втік з двору. З криниці пролунав сплеск, а зараз ця сама криниця вивергала в ніч блідий, зловісний промінь такої ж демонічної барви. Тут треба віддати належне спостережливості Еммі, який навіть такої миті зміг замислитись над суто науковим питанням. Він не міг не здивуватися тому, Наскільки схоже враження на нього справили переливи тієї млиза дня навпроти вікна, що виходило прямісінько на вранішнє небо, і нічних випарів, що виглядали люмінісцентним туманом навпроти чорного спустошеного пейзажу. Це було неправильно, це було протиприродно. І він подумав про останні страшні слова свого приреченого друга. «То звідти, де усе не так, як тут?» Один з тих професорів так розповів. Зараз же на дворі усі припнуті до двох хирлявих саджанців коні схарапудилися і вириваючись почали шалено гризти вудила. Кучер кинувся до дверей гадаючи чимось зарадити. Але Еммі поклав йому на плече свою тремтячу руку. «Не ходи туди», – прошепотів він. «Там щось таке, що ми не знаємо». Наум казав, там щось таке живе, що висмоктує життя. Він казав, то певно щось, що виросло з круглої кульки, як та, що ми видалили в метеоритнім каменю торік в червні. «Смокче і поче», – він казав. «І воно чисто як та барва, що зараз світить. Її ледве видно і важко сказати, що воно таке. Наум думав, що воно живиться живим і чим раз міцніє. Казав, що бачив його на тому тижні, то певно щось здалеку з небес». Як то чоловік з коледжу казав про камінь, то як воно собі є, як воно поводиться не так, як в Божому світі, то щось з поза світу, тож чоловік нерішуче спинився, а світло з криниці ставало все яскравішим, і припнуті коні били копитами землю та все несамовитіше і ржали. То була справді страхітлива мить? Старовинний, проклятий і просякнутий жахом будинок. Чотири страхітливі купи останків у дроварні на задньому дворі. Два з будинку і два з криниці. І стовп незнаного і проклятого сяєва із ослизлої криниці на передньому дворі. Еммі... Утримував кучера на місці, попри те, що сам він, зіткнувшись із тим туманом на горищі, залишився неушкодженим. Але інакше він не міг вчинити. Ніхто й ніколи не дізнається, що коїлись на дворі тієї ночі. І хоч ця мерзота спозасвіту досі не заподіяла шкоди жодній людині, яка була б при здоровому глузді, не можна було знати напевно, на що вона здатна, бо ж її сила здавалося, все росла, і, судячи з усього, вона ось ось мала явити себе в усій своїй повноті під сутінню місцями захмареного нічного неба. Зненацька, один з поліцейських, що стояли біля вікна. Коротко і різко скрикнув. Інші спершу зернулися на нього, а тоді швидко поглянули у вікно, куди був спрямований його безтямний погляд. Слова були зайві. Те, що раніше було сільськими плітками, тепер перетворилося на реальність. І саме через те, що постало перед їхніми очима, всі присутні – Згодом пошипки погодилися, що в Аркгімі не слід про це говорити. Для початку необхідно зауважити, що на ту пору все на дворі немов завмерло. Щоправда, потім здійнявся невеличкий вітерець, але саме тієї миті панувало повне затища. Не хиталися навіть сухі затлілі пагони сухоребрика, і торочки на даху екіпажа теж не колихалися. А тоді, посеред цієї моторошної, розлитої навколо тиші, усі дерева в дворі раптом почали зловісно і спазматично смикатися, звиваючись в конвульсивній епілепсії шаленства, під осяяними місяцем хмарами. Вони безсило дряпали мерзотне повітря, ніби їх смикали за якісь на цього світні невидимі мотузки, що єднали їх з позамежними жохами, які корчились і клубочились серед їхнього чорного коріння. На кілька секунд всі затамували подих. Тоді барва із темних глибин колодязя оповила місяць, і обриси пазуристий гілок дерев враз потьмяніли. А потім, сповнені побожним жахом, всі майже водночас голосно закричали, бо жах не зник разом із потьмянілими деревами, а коли запала глибока темрява, всі побачили, як на вершечках крон в'ються тисячі дрібних краплин блідого пекельного світла, оповиваючи кожну гілку, ніби вогні святого Ельма чи язики полум'я, що на трійцю зійшло на апостолів. Це було монструозне сузір'я позаземного світла, схоже, Насити рій світляків трупожерів Що витанцьовували пекельні сарабанди Під звуки проклятої музики Були ж вони тієї самої безіменної Знайомої Еммі Барви Якої він так боявся І що миті той світляний стовп із Все яскравішав і яскравішав викликаючи у збентежених чоловіків неприродні відчуття приреченості, що виходили за межі будь-якої уяви, на яку був здатен їхній розум. Це вже було несяйво. Воно перетворилося на повінь світла, яке безформним потоком неприкаяної барви здавалося струменіло з криниці прямісінько в небеса. Ветеринар здригнувся і рушив до вхідних дверей, щоб підперти їх іще одним важким брусом. Еміш більше не тремтів, але не в змозі говорити, і з величезним зусиллям підняв руку і вказав всім іншим на те, що світіння дерев стає яскравішим. Коні почали сильніше хвицатися і гучніше іржати, але жоден з чоловіків ні за щоб не вийшов на двір. За якусь хвилю світіння дерев і ще дуще посилилося, а рухливі гілки почали здійматися все вище. Дерев'яний журавель також сяяв, а ще один полісмен мовчки тицнув пальцем на прибудови і вулики, що стояли під кам'яною західною стіною. Вони також почали сяяти. І, здається, не світився лише їхній транспорт. На дорозі почулися метушня і цокіт підків, а коли Еммі взяв ліхтаря, щоб краще розгледіти, то побачив, що, зламавши конов'язь, пара коней сірим вихром рванула геть, тягнучи за собою екіпаж. І тут водночас заговорили всі присутні – приголомшено і вражено перешіптуючись. Воно поширюється на будь-яку органіку навколо. Пробурмотів бурмотів судмедексперт. Йому ніхто не відповів, але чоловік, що спускався у криницю, зауважив, що його жардина, проходячи крізь те болото, мабуть, зачепила якусь сутність. «То було жахливо», – додав він. Там не було ніякого дна. Сама лише багнюка, бульбашки та ще відчуття, ніби під ними щось чаїться. Кінь Еммі досі відчайдушно шарпав вудила і смикався на дворі, заглушуючи майже начутне бурмотіння свого господаря, що став міркувати в голос. Воно прийшло з того каменя, виросло там, Внизу заманює все живе, живиться з нього, пожирає розум і тіло, тет і мерні, зіна і небі, а на останок на ум. Всі пили воду, а воно напивалося ними. Воно прийшло з поза світу, де все не так, як тут. А тепер йде додому. І цієї миті світний стовп незнаної барви раптом став іще яскравішим і почав перетворюватися на неймовірні зародки форм, які потім кожен очевидець описував по-різному. А бідолашний стриножений герой озвався таким криком, якого ніхто й ніколи раніше не чув від коня. Всі присутні... В тій низенькій кімнаті позатоляли вуха. А Еммі з жахом і огидою відвернувся від вікна. Це важко піддається опису. Коли Еммі знову глянув у вікно, злощасна тварина безформною купою лежала на залиті місячним сяйвом землі. Між розламаними голублями брички Поховали героя наступного дня Але зараз не було часу для скорботи Бо тоді ж поліцейський обережно звернув загальну увагу На щось не менш жахливе, що було з ними в одній кімнаті Тепер, коли лампи були погашені Стало видно, що бліде світіння почало вже затоплювати увесь будинок, сяли грубі дошки підлоги і клаптиковий килимок, мерехтіли рами маленьких вікон, Утічки світла бігли оголеними кутовими опорами, і скрилися на полицях, і пічні облямівці, вражали кожні двері і кожен предмет умеблювання, що миті. Світло набирало сили, аж поки зрештою стало зрозуміло, що всьому живому і здоровому варто покинути дім. Еммі провів їх до заднього виходу і далі дорогою крізь поля на те саме десятиакрове пасовище. Вони йшли шпортуючись ніби сновиди, не наважуючись озирнутися аж поки не опинилися на безпечній відстані. Піднявшись на озвища, вони були невимовно раді, що там була стежка, бо ж хід через передні двері, повз колодязь, був для них закритий. Але йти повз мерехтливі дроварню та стодолу теж було страшно. Сяйливі фруктові дерева лякали своїми вузлуватими, страхітливими обрисами. І хвала небесам, що їхні гілки пнулися вгору. Коли ж вони переходили кладкою потічок Чепмена, місяць ховався за незвично чорні хмари. Тож звідти і аж до полів довелося брести на наосліп. Коли ж вони озирнулися на далекі вже угіддя гарднерів, що лежали в самісінькому низу долини. Їм відкрилося страхітливе видовище. Уся ферма була осяєна якоюсь зловісною, незнаною палітрою барв. Дерева, будівлі, навіть трава – вся рослинність, яка ще нецілковито набула смертельної сірості. Гілки дерев простяглися до небес і були позначені язиками пекельного вогню – а іскристі снопи того таки страхітливого світла шугали вершечками дахів будинку, стодоли і дроварні. То була сцена і зведінь фюзелі, і над усім біснувалося оте шаленство світлової аморфності, ота От чужосвітня, позавимірна веселка загадкової отрути й скриниці. Вона нуртувала, розповзалася, хлястала, розтягалася, іскрилася і хворобливо булькотіла у своєму незбагненному космічному спектрі. А тоді враз якась страхітлива сутність прямовисно зринула в нічне небо, немов ракета чи метеор, не залишивши по собі жодного сліду зникнувши в неприродно правильному, круглому просвіті серед хмар, перш ніж хтось із них встиг відкрити рота чи щось крикнути. Ніхто з очевидців ніколи не забуде цього видовища. Еміш старопіло витращався на сузір'я лебедя, і з-поміж зірок якого особливо яскраво мерехтів Денепп. Який на мить оповила дивна барва, що розтанула серед чумацького шляху Але наступної миті його погляд знову повернувся на землю Причиною чому були тріскотливі звуки в долині То був не вибух, як потім дехто із них божився То всього-навсього репіла і тріскала деревина А все ж наслідки... Були не кращими, бо за єдину примарно невловиму мить із приреченої проклятої ферми на світ вивергнулася сліпуча повінь неприродного вогню і матерії, засліпивши тих кількох спостерігачів і здіймаючи до самого зеніту хмари найдрібніших уламків такої барви, якої просто не має бути в нашому Всесвіті. Вони злетіли, вознеслися зі своїми випарами туди ж, де щойно зникла та величезна мерзота, а за мить зникли і самі. Тепер навколо чоловіків була лише безпросвітна темрява, в яку вони не наважувалися ступити, і завивав вітер який, здавалося, всмоктувався в чорні, непроглядні вихори міжзоряного простору. Він стогнав, ревів, періщив своїми батогами поля і спустошені ліси у божевільному космічному шалі. І вони подумали, що немає сенсу чекати, поки знов визирне місяць, і ося те, що засталося від наумового господарства. Занадто нажахані, щоб висувати будь-які припущення, семеро чоловіків, тремтячи, побрели північною дорогою до Аркгема. Еммі почувався гірше, ніж міське товариство, тож замість податися навпрушки до міста, умовив їх провести його додому. Він не хотів іти крізь порожнілі, обвітрені ліси аж до свого дому на головній дорозі, бо його переляк був куди сильніший, ніж у містян. І він до віку приречений жити з чіпким страхом всередині, про який у наступні роки він навіть не наважувався згадувати. Коли всі очевидці, що були на тому буремному пагорбі, Перевели свої погляди на дорогу, Еммі ще на мить озирнувся на темну долину, на пустку, яка ще зовсім недавно була притулком його безталанному другові. І там, на тій спустошеній далекій місцині, він побачив, як щось скволе здіймається, а потім знову опадає. Туди, звідки щойно перед тим та муторошна сутність злітала в небо. То була просто барва, але вона не була барвою землі чи небес. І саме тому, що Еммі впізнав барву, він зрозумів, що останній немічний паросток тієї сутності зачаївся у провальній криниці. І відтоді Еммі ніколи вже не знав спокою. Ніколи більше Еммі туди не ходив. Минуло вже 44 роки із часів того жаху, але відтоді він там не бував. Так, він зрадіє, коли ті землі затопить водосховище. І я теж буду радий, бо мені не сподобалося, як при західне проміння вигравало барвами на цям закинутої криниці, повз яку я проходив. Сподіваюся, що вода там завжди буде глибокою. Та хоч би і так, я ніколи її не питиму. Я не думаю, що іще коли-небудь навідаюся в села під Аркгемом. Троє чоловіків, що ходили тоді з Еммі, наступного ранку повернулися обстежити руїни. Але насправді руїн, як таких, там не було. Залишилася тільки цегла з комина, каміння з підмурків підвалу, подекуди якесь кам'яне і металеве крошево та ще провалля тієї бездомної криниці. Крім мертвого коня Еммі, якого вони відтягли вбік і закопали, і брички, яку вони йому повернули, звідти пощазали усе, що бодай колись було живим. На п'яти акрах зловісної пустелі більше ніщо ніколи не росло, і донині ця рана на землі, зяє супроти неба, як величезна пляма, випалена кислотою серед лісів та полів. А ті кілька сміливців, які наважилися піти і поглянути на ту землю, незважаючи на сільські байки, назвали її гиблим пустищем. Звісно, сільські байки дивні, вони були б іще дивнішими, якби містяни чи вчені хіміки з університету потребувалися взяти на аналіз воду із тієї гидотної криниці чи сірий пил, який, здавалося, ніколи не ворушив вітер. Ботанікам також варто було б дослідити аномальну флору на межах пустища, бо так вони могли б пролити світло на причини того, що давно помітили селяни. Пустище розростається зовсім потроху, можливо дюйм на рік. Подейкують, що барва довколишніх рослин теж не зовсім звичайна, особливо ж на весні. А ще ходять якісь неймовірні чутки про дивні сліди на тонкому снігу взимку. Сніг на гиблому пустищі завжди був тонший, ніж де інде. Коні... Ті декілька, яких іще досі тримають за цієї доби моторів, поблизу тієї мертвої долини зненацька починають показувати крутий норов, а мисливці не могли покладатися на своїх собак біля плями сіроватого пилу. Кажуть, те місце, і на розум впливає недобре. За час, що минув від смерті Наума, Люди почали тупіти, а все ж їм бракувало волі забратися геть. А ті, кому вистачило тями, виїхали. Тож тільки чужоземці намагалися селитися у старих спорохнявілих хатинках. Втім, вони теж не затримувалися. І можна тільки гадати, які недоступні нам видива, Відкривала перед ними дивовижатих місць. Вони кажуть, що їхні сни у тій хімерній місцині – суцільний жах. Звісно, вже сам вигляд тих похмурих земель може наслати макабричні жахіття. Жодному подорожньому не вдалося уникнути дивного відчуття неправильності у тих глибоких долинах, а художники здригаються, малюючи густі ліси, глибока таємничість яких вражає дух, а не погляд. Схожі відчуття пережив і я під час тієї єдиної прогулянки на самоті, яку я здійснив до того, як Еммі оповів мені цю історію. Коли запали сутінки, я несвідомо захотів, щоб на небо набігли хмари, бо в мою душу почав заповзати дивний страх перед глибокими небесними безоднями. Не питайте, що я про це думаю, я не знаю, ось і все. Крім Еммі, мені нікого було розпитати, адже в Арґемі. Не говорять про дивні дні. А всі три професори, що бачили метеор і кольорову глобулу в ньому, вже померли. Там, мабуть, були й інші глобули, принаймні схожі на те. Одна з них нажерлася і зникла, а одна спізнилася. Безсумнівно, вона ще й досі в тій криниці. Я знаю... Щось було не так із тим сонячним промінням, що вигравало барвами біля тієї огидної діри. Селяни кажуть, що гибле пустоще щороку розширюється на дюйм. Тож, можливо, воно росте навіть зараз. Але хай який демонічний виплудок там живе, очевидно, що його щось стримує. Інакше зараза Розповзлася б значно швидше Може, його не пускають корені тих дерев, чиє гіля дряпає небо Зараз в Аргемі подейкують протовстезні дуби Які всупереч власній природі сяють і ходять ночами Одному Богові відомо, як воно там насправді Говорячи про це предметно, гадаю те, що описував Еммі, слід би назвати газом. Тільки цей газ підкорявся невластивим нашому космосу законам. Він походить споза меж світів і сонць, що сяють у телескопах, і фіксуються на фотопластинах у наших обсерваторіях. Він не клубочиться в небесах які ретельно вивчають наші астрономи, а чи навпаки, вважають надто далекими для вивчення. Ту була барва поза меж світу, страхітливий посланець несформованих вимірів вічності, відмінний від відомої нам природи, посланець світів, саме існування яких сковує наш розум, і змушує заклякати перед чорнотою позакосмічних безодень, які розверзаються перед нашими наляканими очима. Я не думаю, щоб Еммі свідомо мені брехав. Я не думаю, що вся його історія була просто маячнею, як застерігали містяни. Щось жахливе... Опустилося на ті пагорби і долини Разом із метеором І щось жахливе Хоча мені й невідомо наскільки Досі там живе Я рада дивитимусь Як ті землі затопить вода А тим часом сподіваюсь З Еммі не трапиться нічого поганого Він уже чимало набачився і все це неабияк на нього вплинуло. Чому ж він так нікуди й не виїхав? І як же чітко він пам'ятав останні слова Наума. Від нього не втекти. Воно притягує. Ти знаєш. Увесь час знаєш, що буде. Але вдіяти нічого не можеш. Еміш – такий чудовий старий. Коли бригада будівельників візьметься до роботи, я напишу головному інженеру, щоб добре за ним наглядав. Мені нестерпно уявляти його сірим, покорченим, страхітливо зітлілим, яким він усе частіше являється в моих снах.